Osgarren ibil bidea, larrañazugi errotaitxeko santa koloma. Ibil bideonek larrañazugi aldela saia zeharkatzen du. Larrañazugi getxoko barru aldean dago, alderik ez ezagunenean. Baso ere mua duguo, hainbat baserri ostentzen dituena. Makaletako etor hasiko gara, albortarako bidean. Leserretak galean eskuinera egingo dugu larrañazubi herri ikastetxearen atzealdetik igarota, larrañazubi alderantz joko dugu. Bide horretatik joan da, paisaia ikusgarriaz goza daiteke. 2.000 bide horretako tarte batean, nketxoko ingurumenaren harri bitxi preziatuenetako bat begistatuko dugu. Bolueko ezegunea. Ezegunearen ertzetan ageri diren sahatxe eta altzen ondoan, Lezka arruntak eta lezka oztosabalak azten dira ez erdi erri alderago. Bolueko ez egunea egazkin migratzaile askoren bizitokiada. Antxe, bertako fauna orsatzen duten animalia ugarirekin batera bizi dira. Ahazekin, igelekin, tortokekin, arrainekin da barrekin. Bolueko ez egunea atzean utzi eta subitxora heldu aurretik eskumara egingo dugu eta bertan bolunzarreta baserria ikusiko dugu. Gaur erortzekotan antzina bolu ederra izan zena. Bolu antzina esaten zitzaon errotari, Gaur egun toponoimian baino ez da erabiltzen bolu hitza. Inguru honetan, bolua eta bolunzarretas gain bolunburu baserria ere aager saiigu albu alan.